Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Förra Granskning Sverige tillkom efter tips om att SVT använde sig av organiserade revolutionära kommunister för att tillverka propaganda åt det svenska folkets valdebatter. När vi ringde till SVT för att fråga om hur de arbetar och om deras förhållande till kommunism så blev de mycket upprörda. Det måste väl vara transparens Nej. så att du kan berätta Nej. vad du har gjort i reportagen. Är det Nej. hemligt? Nej, men jag säger bara att det, det här kommer ingenstans. att det. Nej, men med att göra vad jag röstar på? Nej, men det har jag, inte, jag, har frågat, jag har inte frågat. Jag har frågat om du, jag tar, jag avst om... Nej, om du tar avstånd från kommunism. Nej, men nu, du, nu försöker du lura in mig i en sorts politisk diskussion som inte jag tänker ge mig in i. Vad är din inställning till kommunism? Tar du avstånd från kommunism? Ja, men jag, svarar, jag svarar inte på den frågan vad jag har för politiska uppfattningar. Nu, nu har jag sagt så jag har att säga till dig. Hejdå! Hejdå! i Sverige avslöjade att den person på SVT Malmö- som hittat på propagandainslaget om den påstått diskriminerade i Bere- hade varit ordförande i KPMLR, kommunistiska partiet Marx-Lenin-revolution. När vi ringde denna Hasse Karlsson-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 bryter mot alla normala journalistiska och etiska regler. Man försöker på ett ovärdigt sätt att manipulera demokratin. När vi planerade detta program ringde vi för att höra hur SVTs etiska regler egentligen ser ut. Det visar sig att det finns ett etiskt råd på SVT. Välkommen till Sveriges Television. Ja, programetik... Det finns en sån avdelning. Jag skulle börja prata med dem där. Spelar någon roll vem? Eller? Nej, du kan ju bara säga vem det är och kopplas till. Ja, Hass, jag provar med Hasse Karlsson på. Visst, han är, han är, på han är på var, var är han i Malmö? I Stockholm. I Stockholm, okej. Okay. Vill du prata med någon i Malmö? Eller? Nej, jag kan prata med han i Stockholm. Ja, varsågod. Vi tror knappt att det är sant. Den revolutionära kommunisten Hasse Karlsson i Malmö sitter även med i SVTs etiska råd. För att slippa problem och för att få ett vettigt samtal väljer vi att få prata med den andra Hasse Karlsson, han som tydligen sitter i Stockholm. Men det blir inte som vi tänkt oss. Hallå, det är Hasse Karlsson. Ja, det var Johan Andersson här från Granskning Sverige. Hallå? Hallå? Har du någon fråga? Ja, jag har en fråga angående programmetik. Jag ringde nämligen till växeln och frågade om jag kunde bli kopplad till någon som har ansvar för programetiken på Sveriges Television. Och då blev jag kopplad till dig. Jag tycker du ska ringa till växeln igen och ställa om din fråga, för då har du kommit fel tillbland. Jag jobbar inte på programmetik. Jaha. Men då kanske jag kan passa på att ställa frågan om var, vad du har för politisk bakgrund. Jag är inte intresserad, jag betraktar inte dig som seriös i något avseende, utan som en manipulativ person som jag saknar intresse att prata med. Jo, men nu är det som ändå så att du tillhör public service. Nu. Hasse Karlsson som bedragit miljontals tv-tittare och som vägrar berätta om sin bakgrund ger här en äkta uppvisning i klassisk kommunistisk retorik. Genom att fräckt beskylla sina granskare för att vara oseriös och manipulativ tar man makten över agendan. Enligt retorikläraren är detta ett klassiskt sätt för demagoger, det vill säga en person som far med osanning- att få åhörarna att tro att sanningen ligger mitt mellan sanning och osanning. Eftersom Granskning Sverige vet hur kommunister historiskt jobbat så har vi spelat in och publicerat alla samtal med Hasse Karlsson. Du som lyssnar på de här samtalen är naturligtvis så förståndig nog att snabbt avslöja vem av SVT eller Granskning Sverige som manipulerat sanningen och vem som varit seriös. Välkommen till Sveriges Television. Ja, det var Johan här och jag skulle vilja vara kopplad till programetik. Men jag blev kopplad till Hasse Karlsson när han jobbade inte kvar där. Jag slår in programetik. Vem hade du försökt prata med, sa du? Det var Hasse Karlsson. Står han överst på listan, eller? Uh, nej, inte överst. Men det står ingenting om att han inte skulle syssla med programetik längre. Jaha. Lite konstigt. Ja, det sa han. Nu ska vi se. Och jag har en äh, Hasse Karlsson som också upplysslar med programmet i Malmö. Men du ville bara komma ta, till programmet. Ja, men jag blev kopplad till den i Malmö. Det var dit du blev kopplad. Okay. Jag blev kopplad dit. Men jag skulle vilja ha den i mm. Stockholm då. Uh, ja, det skulle du kunna ta istället. Mm. Vi gör det. Du kom Tack. automatiska. Detta är ett exempel på det som man upptäcker när man ringer till Sveriges Television. SVT är en organisation i kaos. Dålig ordning och motstridiga uppgifter överallt. Ingen tar ansvar för något och ingen ger riktiga svar. I just det här fallet hävdar växeln att Hasse Karlsson sitter i SVTs etiska råd –medan han själv hävdar att han slutat och därför inte vill svara på några frågor. En sammantagen bedömning gör att man litar på växeln. Numera anser många att Sverige är ett land som står under kolonisation. Man menar att de etniska svenskarna snart är så få– –att deras demokrati är på väg att tas ifrån dem. Man säger också att svenska folket aldrig har tillfrågats– –om de velat att landet ska bli ockuperat av främlingar. Enligt kommunisterna och kulturmarxisterna blir Sverige berikade av kolonisering. När ekonomiska katastrofsiffror till slut tvingar statsminister Fredrik Reinfeldt– –att göra massinvandringen, eller som det numera heter, kolonisationen av Sverige– till en valfråga frågar programledare Mats Knutsson så här i SVTs valutfrågning. Fredrik Reinfeldt, i ditt sommartal i lördags sa du Nu vädjar jag till svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan. Varför väljer du att jag flyktingarna till en valfråga? Så vad är syftet med Mats Knutssons fråga? Är syftet att ifrågasätta varför Fredrik Reinfeldt bryr sig mer om icke-svenska medborgare än om det svenska folket? Eller är det tvärtom så att ifrågasättandet handlar om varför Fredrik Reinfeldt överhuvudtaget pratar om den tabubelagda kolonisationen? Menar SVT att massinvandring, trots att den slukar skattepengar, är så självklart att det inte ska diskuteras i en valrörelse? År 2013 såg Sveriges statsfinanser ut så här. 790 miljarder i intäkter och 921 miljarder i utgifter. Det innebär att Sverige återigen går back efter några få tidigare år av överskott. 2013 blev förlusten alltså 131 miljarder. Ändå frågar Mats Knutsson så här. Men statsbudgeten den rymmer ju 850 miljarder kronor. Det handlar om en kostnadsökning på 10, 11, 12 miljarder om några år. Är det så mycket pengar i sammanhanget- att man behöver gå ut och larma som ni har gjort? Frågan är helt obegriplig. Han försöker helt uppenbart- att bagatellisera invandrarnas kostnader. Enligt de sammantagna beräkningarna- kostar kolonisationen av Sverige- 250 miljarder varje år. Och det är de etniska svenskarna mitt i livet- som står för notan. Ska inte de tillfrågas- om de vill betala. När Anna Hedemod börjar ställa frågor blir det ännu mer makabert och uppenbart att man ställer vänsterinfluerade frågor. Men de här siffrorna från migrationsverket om att det fattas 48 miljarder de kom ju redan för en månad sen. Varför gör ni politik av det här just nu bara väckos? Anna Hedemod gör upprepade försök att beskriva Moderaterna som ett parti –som tar upp frågan om massinvandringen av valtaktiska skäl. Den här typen av argumentation används av extremvänstern på Twitter. Samtidigt som det brinner en skola om dagen i Sverige– –samtidigt som skolan rasar som en sten i internationella mätningar– –och samtidigt som polis och brandkår inte vågar göra sitt jobb– –får Sveriges statsminister svara på frågor om valtaktik. Den svenska demokratin hotas av en kriminell ockupation och statsministern får svara på varför han väntade en månad innan man går ut med något utspel. Frågornas oseriösa karaktär gör att Fredrik Reinfeldt enkelt kan svara med lika oseriösa svar. Men humanism, människor emellan, prövas i svåra tider och det är det jag har stått upp på. Valtaktik heter det från vissa håll. Så här, andra får välja cynism, jag väljer humanism. Vad gav då Fredrik Reinfeldt för svar på frågorna? Vi har redan 11-12 000, 000 som har färdiga besked om att få stanna som inte har kommit ut till bostäder. Nu kommer detta att öka på i antal. Men vi har ställts inför de här utmaningarna förut. Sverige blir starkare som land ju fler människor kommer hit också från andra länder. Det är bra när befolkningar växer. Titta på andra länder som Tyskland, Storbritannien som också gör det. Det är våra framgångsrikaste ekonomier i Europa tillsammans med Sverige. Men när du kopplar ihop... Det... Statsminister Reinfeldt försöker lura svenska folket att det går bra för Sverige och att Sverige skulle varit med om en liknande kolonisation förut. SVT ställer inga obekväma frågor. Det hade vi gjort. Till exempel frågor som varför skickas inte de som inte längre har skyddsbehov åker hem på semester, hem till sina hemländer så att flyktinghjälpen blir hållbar på sikt? Varför kommer det flyktingar från länder som alla ökat mycket kraftigt i befolkning om det nu är så att det är bra med befolkningsökning? Varför är inte till exempel Nigeria ett av världens rikaste länder om det nu finns ett samband mellan tillväxt och befolkningsökning? Så här, jag måste berätta öppet vad jag vet till svenska folket och jag måste berätta vilka mina utgångspunkter är. Sverige blir starkare av att stå öppet mot sin omvärld. Människor som kommer hit har visat i generationer att de är driftiga. De vill inget heller än att förbättra sitt eget, sin egen situation. De kommer in i det svenska samhället. Jag kommer ikväll nämna flera gånger att vi har över 250 000 fler som har jobb. 180 000 av dem är utrikesfödda, Det gör Sverige starkt. Men nu kritiserar Så här hade granskning Sverige frågat. För det första, om nu invandrarna som kommit tidigare varit så driftiga. Varför har vi då integrationsproblem? Borde inte Sveriges ekonomi blomstra nu när vi tagit emot så många i så många år? För det andra, vad menar du med att du ska berätta saker för svenska folket? Är det de så kallade etniska svenskarna mitt i livet? Eller är det alla medborgare som är det svenska folket? Om svensk medborgare är lika med svenska folket, hur kan då en svensk medborgare bli dömd för hets mot folkgrupp? Om man hetsar mot en annan svensk medborgare. Mats Knutssons följdfråga blir istället så här. Nu kritiserar ju många av att för att du använder då den ökade flyktingstörmen som argument för att det inte blir några reformer de kommande åren. Fast så vill jag inte uttrycka mig. Vi har ju finansierat med skattehöjningar över 6 miljarder i satsningar som vi ser på svensk skola. Med frågan vill SVT insinuera att om man inte ger allt åt alla är man en ond människa och Fredrik Reinfeldt opponerar inte mot frågan Istället går han SVT och kommunisterna till mötes genom att meddela att Moderaterna numera är ett skattehöjarparti Så vem är denne Fredrik Reinfeldt som tycks följa vilken politisk ideologi som helst bara massinvandringen och kolonisationen får fortsätta i oförminskad takt man ska försöka förstå vem Fredrik Reinfeldt är i grunden- ska man läsa hans bok, Det sovande folket, som finns på nätet. Sammanfattningsvis kan man säga att Reinfeldt har en teori- om att svensk socialdemokrati gjort svenskar slöa. Om man bara slutar vara sosse så blir man pigg- och orkar med hur mycket som helst, enligt Reinfeldt. Då kan man både jobba, köta sina gamla och barn- Hålla ordning i kvarteret och hjälpa världens alla flyktingar men mera gratis Utan att staten behöver lägga sig i Och ta in några skatter Hans idéer om hur mycket gott en människa orkar med att göra Är ibland visionära Ibland skomakar filosofiska Men oftast helt galna Planen är återigen Det är en trasig värld Det är fler flyktingar än på 70 år I denna trasiga värld så flyr människor och mitt svar är inte, stäng dörrarna, bygg upp murarna, håll människor borta, stäng av tvn och så bryr oss inte om dem. Det är inte mitt svar. Stäng inte av tvn. Kanske sammanfattar denna mening Fredrik Reinfeldts väsen. Han har aldrig stängt av tvn och gjort som Granskning Sverige gjorde med till exempel Fallet i Bere, ringt SVT och kollat vem som skapat nyheten. Han har låtit kulturmarxister på SVT sätta agendan och skapa verkligheten åt honom. En verklighet där bara svenskarna är tillräckligt goda för att förstå hur synd det är om alla jordens mörka människor och att vårt avlägsna land uppe i Norden är det enda landstycke dit dessa människor kan ta sig. De som inte förstår detta är rasister. Fredrik Reinfeldt verkar uppriktigt förvånad över att vanliga svenskar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 Så varför avskyr folket sin egen statsminister i Sverige? Kanske känner vanligt folk igen SVTs mästrande och uppfostrande attityd i statsministern. Man kan till exempel allt om ämnet historia om man suttit och glott på dokumentärer om Tysklands historia mellan 1933 och 45. Man vet allt om historia om man känner svenskarnas skuld till detta eftersom Rasbiologiska institutet råkade ligga i Uppsala. Fredrik Reinfeldt har ofta med arrogans avfärdat Jimmy Åkessons invandringsfrågor men vi har lärt oss av historien i ett försök att göra en långsökt koppling mellan SD och nazism. Och mitt svar varför jag säger öppna era hjärtan det är för att jag säger ja det kan initialt kännas som en prövning men det är klokt och rätt och jag tror människor är påverkbara att ta till sig det. Fredrik Reinfeldt förstår inte att vanliga människor känner frustration och ilska när folkvalda inte lyssnar på folket utan istället tar som sin uppgift att uppfostra folket med gammal skåpmat som alla redan sett på SVT. Kanske har aldrig Fredrik Reinfeldt stängt av tvn och tänkt en enda tanke eller läst en enda historiebok som kommunisterna och kulturmarxisterna på SVT inte godkänt. För varför kan inte ens moderatledaren i Sverige dra några historiska erfarenheter från Stalins Sovjet, Maos Kina eller Pol Potts Kambodja som mördade 80 miljoner människor? Kanske är svaret för att han då skulle behöva rensa ut mer än 80 procent av SVTs anställda. Vi ringer till slut till SVTs ansvariga utgivare Eva Landal för att få reda på vem som sätter agendan på SVT. Strategi. Att Reinfeldt har en strategi. Det där är ju någonting som bara vänsterextrema personer på nätet för fram som ett argument. Att han ska ha en strategi att nu tre veckor före valet föra fram invandring som en fråga. Det är en väldigt oseriös fråga. Vem har beslutat att den frågan ska ha så viktig plats? Vi har, vi har ingen sån ordning i det här företaget att någon sitter och beslutar någonting sånt. Det är en diskussion utifrån en, aktue, en aktuell händelse som har varit eh, som gör att vi ställer den frågan. Okej, okay. så det är alla som är med i organisationen som beslutar att Och den... du, utgår från, du utgår från att, att människor som, som, som jobbar på SET är, är vänsteraktivister, eller hur? Det är det som ligger i din fråga. Nej, jag har bara frågat och ni vägrar att ta avstånd Ja, men vad är kvämt. det som ligger... Jag har bara frågat några av er och ni vägrar konsekvent att ta avstånd från kommunism. Sen får ju människor dra Nej. de slutsatser de vill av det. Eva Landal, som i motsats till vanliga människor, har audiens hos statsministern, försöker framhäva att SVT gör ett seriöst, sakligt och opartiskt jobb utan att ha någon som helst dold agenda. Vi prövar då att ställa om Mats Knutons första fråga till Fredrik Reinfeldt om varför flyktingar är en valfråga. Fast vi ställer den med den andra tolkningen som utgångspunkt. Sverige har haft en extrem massinvandringspolitik enligt många tycke. Och nu ska den här invandringen öka ännu mer utav utländska medborgare. Varför gör man en valrörelse- –frågor om utländska medborgare. Varför är det en valfråga? Det är väl svenska medborgare som ska rösta, inte utländska medborgare. Ja, din fråga är så dum. Jag, jag, jag svarar inte mer. Vi avslutar samtalet nu. Nu lägger jag på äh, luren. Hej då. Om man alltså som Fredrik Reinfeldt blint litar på SVTs propaganda– kan man få för sig att nazismen sitter i hudfärgen. Eftersom svenskar är vita- gör man alltså en god antinazistisk gärning- när man fyller upp landet med svarta- och tvingar svenska folket till så kallad integration. Kanske är det därför statsministern så arrogant- hävdar att alla som inte tycker som honom- är rasbiologer och rasister. Men folkets vrede- beror förmodligen på en helt annan sak. I Sveriges grundlag står det att all makt utgår ifrån folket. Att ta in invandrare och ge dem pass och rösträtt är alltså valfusk. Och det gör vår demokrati illegitim. Vi som lärt oss av historien vet att folket vill ha demokrati. Vi vet också vilken ideologi som vill avskaffa demokratin. Granskning Sverige frågar därför statsministern. Vems sida står du på? Mm.